Partituzen, hain zineko urteko olentzeruan, e, behaz, olentzeru egin genuen, eta gio hau olentzeru eta gero horrek bazuten atsaskalia, eta guk ere bai genuen apeitifa, burraso gisa, eta bizantzen dena, bat burraso batzu e, zeiten da, kantu hasten Eta, e, memento hartan, e, bai honako bi kastolen hartian, e, iriondo eta oionak kastolen hartian, garapen talde bat, Eta talde horren, sedea zen, hola, buskabat prestatzea dozierak e, ikastolendako hiri mailan, baita ere proposatzea iniziatiba berriak. Eta hori bat, bazuten gogoan, zen egitea, baionako hiri erdian, alako ekitaldi bat, eakusteko ikastola horitzela. Hortzela, hartu zetxemplu adibi, eta adibidez, angeluko ikastolak sortua entzindeia egiten zuena, hori zen, mutxikoak angelun. Bailan, egun hartan, olentzeru egun hartan, e, garapent aldeko Marie-Christine Aragón, guri sozen eta pentsaztena dituzen, boan hok, jantzan araztena alko dituzta. Eta, fiteo hartu zen, zuelagoekin jantza, jantzari haondik itena alko, eta aldiz, e, intzutiaikin gukantuz, intzuen beharra kantualekin mazten zerbait egiteko. Eta hain zuzen, garai hartan, eh, izan dira bi mohimento handi eta kultur erikoian eh, ipar aldean, bat izan da mutxikoena, betielu gabiat abaiarazizuena ustaritzen, eta gero inguruan. Eh, hartu duena daki zuen beraz proporzioa eta orduan ere lagoita amazazpi inguru horretan hastiak ziren txortzen bereziki begiraleak taldeak zuen hori lehenik abiatu eta ondoti beste batzuek halako kantu kurso batzu jender eskalkantuaren erakasteko eta molde herrikoia nemaiteko, orduan ziren ere hasi eskalkantuaren eguna egiten doni alitzunen urte guziz egiten zutena eta iran duena askiluzaz. Eta e, hori guzia inguruan ere baziren ziren kantu talde batzu. Eta ideia zen, behaz, horla, sortu zen, garapen talde hortan. Mari Kristi Naragon, hor uh, um, eta Gil Parro, baita ere diakez da sans. Eta horiek... Ideea okantzuten berrak, egunean alako hitzordu bat egitea hilabetean behin, bai honan. Eta hola sortu zen, abiatu ginen apilaren horita seian, erremezalara horita amazazpian, beroi bat burraso, gitarra joile bat baginuen Patrik Frantxezena. E, eta hula e, noratzen fida bakarrik hartzeko gitarraan, berelaguntziak e, galdin zituen, eta bagineen dutzena erdi bat gitarra joile, eta, Eta beroi bat kantari, eta hola, mangintuen lehen hamabik kantuak, Lakarplazan, larumat uh, goizean, goizeko hameko ontan, eta uh, apilaren hori tasa jazen hilabeteko uh, laugarren larumata. Mm -hmm. Eta hor, denak emanak dira, eh, esplikatzeko zer izan den ondotik uh, bayonan kantuz, beti berten horien asten dudako, beti ber eta beti ber larumatean, erremaita hilabeteko laugarren larumatean, lehenik kantatu ginoen, uh, eta laka plazan eta giro ondotik joanginen euh, euh... Puskat berotuik, merkatura, merkatua ondoan baita, hori baitzen gure helburua. Merkatuan diendia bada, beti norbaitean haintzinean zira, be, zait, eta mahasin edo, beti puzulian, hori egin ginuen api hilan, maiatzan, ekainean, eta jo bayonako pestak eturri ziren. Eta bayonako pestetan, e, basten dantzazpi, Montoplazan, eta hor dukoz jada, e, a, ateratzen aseak zituzten e, dantzazpikuek eta kantaleon liburuzkak, eta natkazarrean baitzen zonua egiten hasi zen eperraiotzen eta gu aizanak entrenatia ba eginen puxka bat kantuz hasi ginen jarekin kantuz eta ola egin ginuen gure lehen bayonan kantuz bayonako pesletan Lagoita Mazazpian eta, eta egin ginuen ondoko irailan txartzea behitzen urratz importanta merkatuko galeriera joan ginen La leku bat orkitu ginoen, Kantuz Artzeko, alde batetik, eta ere ikus garritasun bat, jendeak ikusi zuen, areginela Kantuz, eta horrek bultzatu zuen Bayonan Kantuz, eta ortik aintzina abiatu zen gore historia. Gion, irigoien Bayonan Kantuz taldeko kidea gogoratu daukuzu, eh? nola sohtu zen Bayonan Kantuz, Milabeatzion Talargoita Amazazpian, Euskal kantua plazetarat ekartzen aintzindariek izan utze siresti. Hori jaiten badizute nola duzu? egia da edo soberakina da edo bon iralesak e parte bat badugula, bon gudu egin lehen urtxa baina egia erran e urratxo hori egin dugu ikusirik lehenago betitik egin izan denar, nahi, baita, herrietan, eh, eh, eta herrietan jendia algarretarzen zelarik, eta guai ere, beharre, kantuzari da. Baina, eh, guk behar bat da asmatu duguna da hiriari doakion errito bat. Hori da, eh, esplikatu dut, beti laugarren arumatak, beti goiziko hamekak, beti la, leku bera, <laughs> maiten du, kasik mesara eta biangirera, eh, baina eh, badu bere eta mesa errito bada eta guk egiten duguna erratu. Errito bada, bai ditugu beste errito batzu, ola, ez direna, deklaratziak eran gintzake, baina gure kultura bizarazten duena, zeren jendia hola da, gizartzea hola da, behar ditu bele erritoak sortu, edo ukan, edo segitu, eta hola da. Eta guk behar bada hori egindugu, da hirian, eskoalkantuaren, eskoal kulturaren txartzea. Egia erran, lehen urratxa berriz ortarat e, duetzeniz, e, mutxikoek egindute, jada baziren eta guasia intzin hainbat e, hiritan mutxikoak eta plazetan, angelun, errandut, biarritzen, adibidez, eta baionan ere ondotik izan zen, eta Beraz, biltzen ziren hilabetean behin beha, eta mutxikoak emaiteko beraz gu kalkatu du hori eta egindugu gauza bera kantuarekin eta horrela no espait uh, eh, asmatu dugu hiriaren tzat eta hirian eskual kulturaren zabaltzeko eh, molde bat eh, usteot hiriak posiblia behitien duela goizeko amekontan uh, laruma goizabatez, jende multsobaten biltzeko eta kantu zertzeko mm -hmm. Hala. eta hori dugu behar bat asmatu uh, zerbait asmatu bali madugu Epre, Eh, eh, merkatuan, bai honako, merkatuan finkatu eh, erakarri dituzue gendeberriak, eh, pentsatzen dute, eh, euskal eh, kantuak interesatu eh, dituenak, zuen ganatetorri dira doikai, baina nere eh, berbada, euskal mundutik urrun zirenak, sendetu duzu erakartze hori, eta eh, adibidez kantuaren bitartez, euskal kantuaren bitartez, ikusi hote dituzu zure inguruan batzu euskara ikasten. Bai, taldean, Anis Da, gu ikastolako burrasoak uh, ginen astapenian tagio gertatu zaukuna beste burraso uzier den dena, da, haura xa hartzen diela, eta behaz, gu ikastolatik uh, kanpo sartzen dituztela eta izierriuntza ginenan. Bon, hola da. Eta, eta gero, gu talde bilakatu gira, elkarte, eta elkartean sartu dira, bera ikastolakoak ez ziren uh, uh, jendiak, musikari zelako edo kantua gustu, gustuko zutelakotz batzu uh, es, errandezagun eskaldunak, jatorriz, eh, eta beste batzu zituna batea la, bak eta izan kisan du hiziriko importantzia gure historiaren e, eran bezala, patri franciscella beriz ait patsen d'autres dena doit de na de hari esker rengin ezake gitara l'autre de ere gure gure irudiari zeren harek e, bait zituen bildu len gitaraioileak bera espaitzen fida bakarrik hartzeko ala eta e, e, geroztik cari e, ditu la cari ditou rek a init joile, gure ganat, izan uh, eskaldunak, hela ez izan, eta denek momentu batean, indar bat eginten dute eskualaren puxka bat ikasteko ez dut deranen, hortik eh, gu ari girela eskualaz barra-barra eta geldi gildia ez eh, gure izkuntzen nagusia baionan gira francesa da, manen da baina eskualak badu bere lekoa gure ageraldietan gure eh, adibidez eh, eh, eta horriak eh, kantuen horriak ez ditugu sekula itzultzen, ez dut, ora serait en eta badugu beste hizkuntza bat dena jestuena eta badira badira hamar jestu jakusteko beraz eta horrien eta horien semakiak ara bon je hori eriteko baina e, araiki egia da irakartzen duela e, jende berria edo kantutik hurbiltzena bon ukan ditu reaksio anitz eh bada giro bat ala ere zuen ingurua ha hori ba, ba, eh? e, gi, erakargarria da? giro hori erakargariada bai hi ez bai gola da, eta egia da eskualdunek bakkigula uh, eresski eta sinmpleki uh, giro baten sortzen bi kantuekin uh, hala ba, ba, ba, segidan hasten da, da ba, boz bat boz batean, beste bat beste batean eta segidan niiten du zerbait uh, aski politz. Eh? naiz idekiak giren deneri adibidez eta adibide hori ere naginuen batzeka bo, ni maiteo kantatzia, ez dut botzik. Eta makur kantatzen dut, ez nahi sekula ahribatu talde batean kantatzeak, nahi zuekin beden hartzen naliz goxuan. Hala, adibidez hori. <laughs> eta adibidez be, beste adibidez bat ere... Besteko bo, bosek et... estaltzen baitute, sekula <laughs> aski. Hala, jendia, jendia laket balima du kantuz hartzia, zendako behar da, berzai jo espazio batatzen, ma espazio hori libroa da, eta ditenda. Bena, lehen gauza izan dena, enustez du, hautsi dugu, eta... E, muga bat dia dugu, e, uste jendia uskurtzela ere eskualduna jartzeko eta plazan e, baionan. Hori, berda, komprentu duela hoi urte, hono ez taba da zela, baiona gaskoina da ez da eskalduna. Hort, hortan ginen duela hoi urte. Hori, ez da niu, niungo dudarik, eta nik pentsatzen dut, baiolan kantuz, merkatu erdian izaitziak, hola kantuz hartziak, hortan lagundu duela. naiz ez ditugun, hortako, eta e, botatzen, e, kanporat, eta gaskoinak, hor dira gaskoinak, ez dute ere hori. Baina eskaldunak ez ziren hor. Eta hori, hori, hori permititu, hori, hori niz eh, mazte xaar bat, eh, diten niarez, eh, ah, zueli esker berriz eskolaz bintzatzen iz, eh, berriz kantatzen dute eskolaz goxuan eta, bat ara, batzela, badela, batzela generazioa bat, guai bon, tipiti adas nike, eta ez zuena bere burua eskaldun gisa, gertzen ari baionan bai honan, ara? Ados, guntxala, azteko uh, bost disko ere atera dituzue, uh, kantuli buruskak ere, eta, hain uh, zuzen uste dut, eh, zuen urte betetzia markatzeko, behi bat ere prestatu duzuela, azalabat dut azteko. Ogoi bai? lottzen dugu eta bizanna kultura eta komerzioa fitaldena.z e, urte guzi ateratzen dugu liburua apian liburu berria, eta aurten bon, egin dugu indar berezi bat liburu ezta hain berezia ez dudeuz berezi bereizirik baina e, araiki ohargarria daalde bon, eta entzinaan den argazkia e, hor, denek goguan dugu eta beraz baionako herriko etxean diren sei emmaz teoriek eta erakusten dut dituztenak e, diren sei arteak, hori eh, baita, sei emazte horien, eskultura horien erran nahia, eta gu bat gehiago ezagir dugu, hori da, tuntunaren emaztea, eh, ez emazte tuntuna, eh? Kaso? Kaso zer hori da, emazte bat, gitarra batekin, erdi-erdi, ah, erdi, erdi, misal dena, sei baitira, behaz, da zazpi harina, gen zazpi, ko eta zen polita da eskualerian, hori, or, pensatet horrek, eh, izpirituak markatako dituela, Eta e, liburu horiek ere egiten ditugu, zeren e, permetitzen baita okute, beti kantu berriak sartzeko. Ez da eta bezala mutxikoak, jatzen zen dituzu, ehun urtez mutxiko berdinak, beti berdina dira. Ena, kantuan araike berda, beritu e, eta bada berritzeko, e, eskual kantuan, bada nahiko kantu nahiko nahiko nahiko eun urtez kantu zartzeko, ez da problemalik. Eta hori esker ere posiblez da haku esplikatzea, bat kantuak zer diren, zer den, ba, dugu ere web gune bat, eta liburu skatek badirak QR QR code horiek erabiltzen direnak eta cela lekin telefono mundu digu digu gure wago nere ta kantoren esplikazio gaiteko itzulpena zen batzuk susti comprendzen hala bat avait bada eh l'enquête bada liburu bera bada hala hala hori da eta eta dustoin papier busca a su bizness bat prestatzeko tal eere hogoi urte ditu baionan kantuzek eta guk ere hogoi urtegiako dauzkagu, eta ohartogira demorarekin gauza aldian egiten lanik aski baginuela nuela beha zegara hogoiurtea prestatu ditugu eta diska beh, etoriko da behargo da gerusago. Eh, eh, Bau pasta ez da problemaik. Preki elkartea begituz joaren te da baionan kantu zen uh, sortzaileak horzi hemen ah, gazteak ordrea ere aldu dira. Nah. Egon guziz berri zen gila, bako ez. Ega da talde aski egon dela, momentuan, e, izan ditu e, aldaketak eta historio, baina lehenik bihotza beti hori izan da, tuntunako ikastolako burra soxar guziak da, beti. Eta e, beste batzu eturri dira. Baina egia da, bongo jurtte horiek markatz ageri direla gure, gure biloetan, hafen ditugunak, ditugunetan, bedaren, horainokoan ditugunetan, eta, eta gure arpegietan, gurekin xa hartu da, bayonan kantuz, eta dudarik, eta goizteko amikak, uh, larumat goiztean, ez da den erakargeriena gazte batzuen, xakara azteko. <laughs> uh, Baina, bon, ez dugu espantxeak zen hori ere den gauza bat eta gio, bon, ez gira ere, nola erran... Uh, Galderatzen azkenean etorkizuna bat denez, beti ere... Ni pensatzen etorkizuna bat dela ez behar bada gule moldean, bena holokorrean bada, uste dut ala ere eskalkantua mutxikoak bezala be behar bada bas bastert zia izaitetik berriz erdian, ezar, eskola politularen erdian ezagia izan dela, edo erdian edo bon, ez du gure burua laudatuko baina e, presentzia bat badu du, guai sortu da e, mutxiko inzat sortu den bezala mutxiko dantzaldi berezia badira guai bayonan kantuz bezala ekitaldi bereziak kantuz hartzeko pestezen, eh? li buruekin, bayonan mada hori, herri egiten dugu, e, bon, Bat dira haimat toki, sartua baita kantua, ez da bakarrik bilakatua, eta zikiro etako soinu bat, soinulariek kantatzen dutena zoko bat ean, eta soinu bat ez, dien dia kantu zartzerat etortzen da, momentu batean pestan, eta alibunuskak ere, horbait dira, bai gureak, bai bestenak, ibiltzen dira baztergu zitar, Eta badira taldeak, eh, bai eh, kusumusu, eh, zer du izena, kuskustu, txarra, ez du trompatu gara, er. eh, hauzi batukaren dut bestela. Eta taldea bezala, eh, e, ibiltzen dira pestaz-pesta, beren eh, liburuak banatuz, bon, bada mohementu bat, kantuaren inguruan, eta kan, kantuak bere lekoa, eskual kantu errikoiak, bere lekoa berriz hartzen ari du, lehen naturalazuen lekoa berriz hartzen ari du eta bai ipar baina ere hego eta preseski hori garen urte mugabaitugu, baditugu, sei eun prezuna, kasik bon, bosteun, Kam, eta kamp eta higeldirenak eta heldu direnak gure bezalako talde batzuetatik eta lau probintzialtatik hango lau probintzialtatik ez nahi du quartier movimendu... dira eh kantu bae, dira zer bezala bae, dira, donostian, donostiako etortzen da tolosatik heldu zakoe beste bat bilboaldeko hirual lau heldu zakoe ski eta errandio eta beste bilbotik beretik zauste leuargena aurantia dut Gazteizetik gutiago, go dute Okupati dira beste alde bena herri ugatsa taldu dira bezala Bagoza beren mentua, iruñati bat ditugu bitalde, behaz egan nahi du uh, badela moimendu bat, horren inguruan geho belelifientziekin, eh? mande zan guk kantatzen dugu hiru laubotzetan, uh, naturalki, uh, egoaldean, boz bat kare. Mm -hmm. Hek, hendza, hendako, guk hasten gilaik apalain egiten edo gorain egiten, biti egiten zai, mm -hmm. bena, bon. Hori ere, ikasten da, ariz unjada ja. hasteko arizaren zireste estatutei ki biakoitzean eh ego yurtek markatzeko xehi kantari kantarirenu sumetsala uh, loga baskariia baskari. espirulu dugu eh, gilu hori da izan dela baskari kantaria kasteko baskarian izanen zireste hori da loga gelen eh ame kontan lehenagoa karriketan ibilko zireste bai karriketan eta gero atxaldean ere uh, kantu kantari bostontan eta zazpietan patsi eta konpaña ikastolek Baionako ikastolek ta eta orzatu eginen dutelarik. Ba, urte desiratzen dizuigu larunbata arte? Bi zordo manen ditut, larunbateko, eh, goizeko amikontan asiko ira espainako azean, atean, behaz, hann astenda, etorri arat, eta ezimaduzue goizian, nahi baduzu argatxaldean ere etorri, etorri argatxaldeko bostetan lugarat, badaleinik kantua, taldeak aipatu dituzten talde horik aiko dira kantuz, eta ondotik patxizakon painiai ekin, danzenio bat emanen dugut, diakinez, patsik, bon, alaike programa berezi bat eginen dula goletako, hori da, e, hartuko ditu, kantuak oinari, bere pikoak e, jantzaraztiko. Hala. Charmanki, mil eskergi omirigoian. Deusetaz, bestaldi arte. Eta bestaldi hartio, larumat hartio dudarigabe bayonan kantuzen ogoi urte entzat. Muzika. Oshaba egoriko, bakio naiz geetariko Topa tabakea, visi gaite tabakea, visi gaite Eskerrik asko Gaste eta hau dago Isart galtze zengero ni Gaste txoago eta hau dago Isart galtze zengero ni Eri jo sarbai e Bakio naizeta riko este sentifico to badagirieta bateran misikaitesen sentifico es es una correr cosin sara esa pisanta cuo cruzado amenaba Adareza Nisan dakoa Lusaroa Mela baizi Eri hoxaba Egoiko Baki hoxia Etaiko Topa da Gibuneta baakea Bisi Eman kora Elespektuan Tago gordeta Eman kumerenak sona Elespektuan Tago gordeta Eman